Bueno, Ondarribiko zilo zibelkartearen urte muga, urte horrena aizpa, e, aipatzen ari gara, egun hauetan eta, bueno, hazte ba, buru ekimenak aipatu aurretik, gaurkoan ba, konbidatu bat e, Daukagu, telefonuaren beste muturrean, Angel, Lines, Kaixo, egunon hon? Apa, Kaixo, egun honetan, eta et, ongi etorria berriz, antxeta irratira, urteak eta urteak izan dira, ozera, antxeta irratian Eee, eh, bueno, bizi izan dituzunak, ez Bai, bai, bai, ja... Ez piskat, horra, eh, den bolakin, zuxatu rutik dira, baina urteak ongera... Hori da, eh, zuetako asko gohora toko duzue Antsetamina saioan, hor, larun batago izetan... Horre... Aritzen sinela horre, eh, eta gainerak no, gainerokin, neñautekin, ayertekin. Hori da, joe, cuadrilla un día eh pasa emendi ke. Zen gure irrati eskola txikila zen eh, <laughs> <Zatamina. laughs> eta gainera zuzenezko emanaldiak baita ere eskaintzeko aukere izan da, ez? Baid, <laughs> bai, bai, justo hori da, hori da, aukera bai. Justo aukera. Baid. Bueno, e, elkarteari buruz itzeingo dugu eta izango dugu, ba bueno, ba gel, e, esan dezakegu ba, beste lagun batzuekin batera, bueno, ba elkarteren hasieran eh hasiera hoiek e, baita bere bizi izan zen itustela, está. Mm, bai, Guche goravera. Mm. Bai, bai, orain ospatzen ari eren urte urte han tan pista pues, txarrak sentitzeko rasoia dituru <laughs> <laughs> de repente las de las agujurteko kontuak goratzen ta bai. bai. Zateko, aurkitzen ola nola nolako hiliagin ditun. Eztego ta... <laughs> <laughs> oratoko dugu, bueno, ni me bat eh bista atzera botaz, eh garaipatean ondarroko musika eh taldeak bakoitza berea lokala suten, lokalak sutenak. Eta beste batzuk, adibidez zuek, live the attic e, bai. taldearen garaian, adibidez sendaian, ensaiatzen zenuten hulten, ez da? Ba, jori da, ba... Bitzuk esan duzuna, segon pixka bat, e, e, deskoordinazioa, ez? Eh? Nola baita esatea batik. Ba, ginen, ba ginen talde de xente, baina bakoitza itza bilatzen zitun, hala, altzu moduan, ez, ensaiatzeko lekua eta eta kontzertuak, eta, mm. bueno, gero, ba... Ba, lokalaren beharra, izan ba, guzti honen ba, aziera. Ez? Uh -huh. eh. Hori da, esan barra dugu, ba, bueno, gero ja poliki-poliki baitaren musika tendentziak joan zirela hor, e, gauzatzen, gara haietan du, duela hogei urte taza, itzaiten ari gara, eh? behar bada musika panorama gure eskualdean ba, nahiko finkoa zen, e, ba, zegoen em, punk musika, eska musika... Eta hor, e, sortzen dabe launaldi bat, e, Orgasmic Toothpicks eta horren inguruan, baita, ba, beste musika, estilo batzuk eta beste tendentzia batzuk, ezta? Ba, e, ni nire menzatzen dut, eee, laga ditamaikak nolak erazen, nugu gorriak egen lelengo diskoa, uh -huh. eta, em, ba, hor duen, e, bai bera, bera, bera, segon oso influenziatu da, disko horreken, bai, public enemy, o E, gero baita ere funky metala e, Ola, Iparra Ameriketakoa Eta hemen berdin, es? Hemen ba sartu ziren ba Red Hot Chili Peppers Eta Nirvana ta, Eta Soundgarden Eta, eta ba influentzia horrekin ba, ba Oso zuzenean sartu ziren mm, Gero ba beste, ba Betiko beste influentzegin batera ez. Eta hori ba, Orgasmika ipatu duzu Hori zan zen bomba bat, es? Ola, uh -huh. freskuda Ola, uoh momentukoa eta gainera motza, gutxi iran talde horrek baina izugarri esan, ez zuzeneko kontzertuak batez zituen Bai, gogoratuko bai. bai. e, behar dugu ere, badibez ondarriliko bestetan orgazmikek e, kontzertu baita ere eskaini zituela zuzenezkoak ikusteko auker izan genuen e, Bueno, bai, garaiaetan Bai, gonginen, hazieran e, antalatzen genuen e, irailak e, Gehiro finkatu sinidaiak hauean, baina jaitan beti bagen dukan roktopak eta behitzen genioan egun bat. Hori da. Zilazibaren sorreratan. Gehiro hori, pues, udaletxe desberdinekin forma desberdina hartu du, beste batzuan desagertu eginda, eta eta bueno gaur egun gelditzen dena hartaz da, ba, usten gaitu ustela jaietan egun batek e, ba, programa antolatzen, ez? Mhm. Uh -huh. Bueno, Baina, e, Gerora ibilbide luze honetan baitare ere bueno, ikusten dira aurrera pauzuak haundiak izan direla, ez da, hor e, bueno, ba, badago e, lokal propio bat, badago dinamika bat, pixka bat, beraz dakit, nola ikusten duzu, e, garapen honi, e, garapen guzti hau? Ba... Ba, o, ikusten dut alde guztitatik, alde honak eta txarrak, ikusten dut ba, gara penak daukan arrisko hori egindegu, ba, e, nik e, jartzen duten, nik ikusten duten aga udaletxeak e, behartzen zaitu, kontzertu txiki bat antartzeko behartzen zaitu ba, e, zenbait e, traba gainditzera ez, eta jabein ganditzituzula traba, baiet, ba duzula zif bat, ikasi duzula noiz e, aurkeztu barren papera, ez dela ez dizute ustein ezta aurkesten, ezta idea ematen ere, ba, traba ganditzituzunan, ja poselituzu antolatu, ez bat baizik eta eun, ez? Eta hor, azten zelak, pues, pixka esatu zu, bueno, baina, baina, asiko gara baren egiten, baina, ezan eret, e, gure... Aztu din zait, zato din zaitu uh -huh. ba, bat hori, ba, e, urteo hauetan baita bueno, Aldaketak egon direla, badude gauza batzuk Hor ba, bueno, mantendu direnak Eta adibidez, ba, bueno, gaur egun, aipatzen genuen e, Enzaiatzeko e, aukera hori badago bueno, eskasia bat zegoen, beti, ez da baita hori Baikainan zegoen ez, nun enzaiatu, taldeak, nun enzaiatu eta guzti hori ba, bueno, Gaur egun, e, alde batetik ziurtatzen da E, silozibe nearen bai. bitartez, baina, bueno, aipatzen zubaitarek, burokrazia hor horrek e, baitare mugatzen duela Bai, bai, bai, asuntoa bai, asuntoa da, e, ni faltan botzen dut, hori e, e, pixat freskura hori, ez? Iskata freskura hori, e, ilusio hori, e, ba, gure inguruan ikusten genituen utxuneak, ba, kritika bitartez, zera, uh -huh. ez, tu beharrean ba piskat bideratu eta esan dira pues gu badakigu udaletxea udaletxea dela bere bere funtzionamenduakala bizitzen da ba, itxura emateko ta boto batzuk dirabasteko eta berri zor egoteko mundik la urtera ordun ez dugu jarraituko hori izaten goza zen egitera alduguna uh -huh. e, bizitza piskat bidilla piskat ko slebiago eman herri oneri eta e, esan esaten hain intzionalen da e, bueno, pixkat, etrabatu egin izela ba, e, e burokratiak egiten zaituela pixkat, e, bide bat hartu, eta, eta pixkat, e, nuztet, perspektiba e, galduiten dela. Gaur uh -huh. egun, balaukagu kriston aretoa. baino karo, iritxigera puntua batera, e, lehen guan komentatu ziaten, oren goyerren bizinez, baina, oren dik e, ondari bila juten nahi, eta komentatu ziaten kriston ero keiriaba. Udaletxeak nahi duela dibidez, ba, e, alta eman, E, silozi benean jotzen duten talde guztiei. Eta, eta bueno, eta, eta ez dagola negoziatzeko modurik, eta, eta uh -huh. ose, idutxera puntu batera gauzak ofizialki egitez, ba, beti egon gerela esaten negoziala fasando porrelaro, uh -huh. eta ez dakit, nerez dudak sortzen zaizkit, ez? Alde batetik gauzazko lortu ditugu, e, e, esaiateko lokala lortu genuen, daro gita gero, 2000 e, hortzian konzertuak egiteko aretoa baina besta aldetik beti, ba, noiz behin ka pues, txantaje bat egiten digute besaten digute ez euskandu pues, banderola hori, bestela ez du ditz egiten baina la, era txarretan Da, pixka e, denetatik, ez, zumezela uh -huh. <laughs> Eta, e, bueno, haipatuzu udaletxea, baina kalera begirau da, bizilagunekin, erritarrekin e, Zer nolako harremana izan duzue urte guzti hauetan zehar zuek? Bueno, askotan entzute zen eh, musikeruak, etortzen direla, eta, bueno, ezagutzen zen ez, eh, silozi siloziboko jendea edo musikan aritzen zinetenak Zer nolako harremana izan duzute, zeha, kaleko jendearekin eta kaletarrekin eta Ay. Ba ikuste et toria ere pikat instituzionaliizatu ez baino baino bai irudia dela orain hasieran baiizen urbileko azuk esan duuna musikeroak ginen pixkatkinennak pues, bai. ez ez daoso hand eta ezagutzen gera eta lehen bai ginen bilago musikeroak orain da ja, gehiagotzenna silocidede hititzaez dela uh -huh. Amar urtetik onan ikustu du gehiago eta ja silocide zilocide ja pixkat e, delegatzen dugu irudi baten gan bezala ez. Uh -huh. E, guneak aipatu dituzu, baina e, bueno, aipatuko Hondarribin Hondarribeko e, jaietan, hor e, bentan egiten zen disean, bueno, e, kontzertua, hor ba, zen pasu dinamika bat. Baina e, gure auzoetako bestetan baitare parte hartze bat e, seguen adibidez amuten, ni goratzen dut hor baita ere ez dakit, zuen garaiko, osea musika taldeak eta aurrekoak ere ba, asko parte hartzen zutela, esta. Bai, bueno or or Susenki, si lo cideko sorrera garaiak diratsatik nola joan ginen ba, eh bueno, len aipatzen ba, e, le genun etalde batzuken saiatzen genun leku batetan ba, beste batzuk euskatel lokaliko ni gobatzen den nola joan ginen, ba betzimuen jotzen zula aprobetsatu, eus joan ginen e, ba eskatzen berailei paper batean sinatzea, uh -huh. beste taldeekin batera ba udaletxan aurkezteko paper hori eta gero hortik basilozibes hortuze nortik sortu ziren bilerak lokal a lortzeko eta... bai, un momento así era como momento eta beres aurten ospatzen gooey 20 urte urrena, baina zuka ipatitzu zuen momento hoeek ere bai, noretzail siziloziberes sorrearen barruan daude. Orden. Uh -huh. Eh, bai, hor garaldeetan amairu, aldetamairu, Bai, bueno, azker filan, e, hor, pasa, pasarte pilla daude, bitxikerik pilla, orte guzti hauetan zehar, pff, zenbat musika no. talde pasa diren, batzuk ezagunak, beste, beste batzuk ez, ezagunak, E, eta bukatzeko ez dakit, e, eskualdearekin harremana e, aipatu nahiko nuke zati naiz eta ondarri bian horre ba, bueno, ba, musika mugimendu bat sortu eta garatu egin den e, egia da harremana mm, irun eta hendaiarekin e, e, egon dela, existitu dela, realitate bat izan dela ezta bai Bai, e, elkarte bezala igual bai zentratu gara gauza kantolatzen eta, bueno, gure ekimenak egiten igual pixkat gure herrian, e, eh, zontarri den sortu ginen herrian. Baina gero horrek eman dion e, azpigitura horrek e, e, e, egin alizan duena izan da, ba, taldeak ba, bai endaian jotzea, irunaz jotzea, uh -huh. e, e, be, e, irungo musikariekin edo, edo beste artista batzokin, e, ba... ba E, ba, elkar jokatzea, eta, eta bai, alde horretak iku bai, uh -huh. bere bidila bai, eman dio ez, e, zera, baiarari Hori da. Ba, oso hongi, Ángel, e, ez dakit zerbait e, ba, pentsatu duzun, etorkizun ari begira, e, proiekturen bat buruan duzun, zerbait musikarekin zer duena Bueno, oraingo jarraitzen dugu eh Electropatcharangarekin, eh uh horriko -huh. joko duguna eta baita list talderekin jarraitzen duguen saiatzen, mm, ze aski joko dugun. <laughs> eta bueno, gero hortik ba, ma ba, gitarrarekin abesteakite jarraitzen da. Eta eta eta bueno, badukat badukat hortik eh batek, kanta baten batola igual hemendik aurrera, o sea, hemendik gutxira entzute gaukera dusutenak. Ea, horrela den, eh, bak iso antxeterratian goztora zabalduko ditugu labaitare mazure doinoak, esker mila benetan, Angel, e, gorean izatagatik mi esker? Eskerrik askozeri...